rörelse med tusentals ungdomar Nej. som man fick då. Och ur de ungdomarna kommer det nuvarande ledarskapet. Absolut. Eh, vad man än tycker om dem men de hade inte varit där om det inte vore för musiken. Nej. Och det, är, det är faktiskt det här är viktigt att ta med sig för att förstå eh, fjärdelseffekten av sånt som kan verka en låt, en film vad den är. Men som kan påverka på, på, på lång sikt väldigt väldigt väldigt stort. Ja, jag skulle vilja fråga Marcus nu lite grann. Vad är det vi har att vänta då om vi, om vi tar dina, dina de här filmerna du gör? Vad, vad är det, alltså hur går de till? Eh, vad, vad gör du? Eh, jo, jag vill ju faktiskt medla. Stefan Uppesen är en av alla jätte, på plats. Ja, vad ska skleven vara om inte grytan sa Lars jo, Jag gillar Jo, vi har jobbat mycket med jassinspelningar. och så. Jag är I storsäten, innan gröver Skjöns fjällstation, så man in förbi centrum med storsäten. Så svänger jag vänster och vänster och så kommer man upp till ett ställe som jag aldrig visste det fanns. En bäck pålar förbi mina fötter. Här finns det en gammal dansbanerotunda. Ett lottstånd, en toalett och, och lite folk som går på Det är Precis här, just här. Oh, ja, känna små pojkar, små flickor, gruppar och tanter. Ja, nu är vi tillbaka Vi I direktsändning 16 augusti 2019 här. 2019 kanske. Och vi heter Sverige Kanalen och vi sänder med tillstånd från myndigheten i Stockholm Globen där. Ja, myndigheten för press, radio och tv. Stockholm Globen. Och vi har haft sändningstillstånd här sedan 31 mars 2019. Och referensinspelning också här också. Så hörs vi på kanal2d.radio-stream123.com Och vi har även kanal X igång också här. Från d här. Jag har tagit ner... ska vi se. Till C-daten och d här har jag tagit ner... ...vita pillret. De två senaste programmen där. Hittar till ett äh, avsnitt äh, 93 och 94 till COD-datorn och upptäckte också ytterligare ett program som finns på Spreaker som heter Radio. Ja, det heter Radio höger tydligen. Äh, radio ladd höger här äh, och äh... Jag håller på här att eh, ladda de här batterierna i digitalkameran här. Det kommer ta ett antal timmar först där. Jag har ju nämligen filmat idag. Jag tror att det var två stycken filmer på 25 minuter var. Det bryts ju sand där. Och såg ett rådjur också här, strax norra om långsidan här, som tittar på mig. Så jag vinkade till det där rådjuret. Nu ska vi se... Ja, nu stämmer det här. Det var en detalj. Ja, det var ju förskräckligt väder här. Ja, otrevligt verkligen. Kallt och blött och rått och otrevligt. Och dimman stiger från sjön. Det var inget trevligt väder alls, men det var åtminstone uppehållet. Ja, det var som sagt att håll och... Eh, jag är ute tidigt och det var ju bara kallt, fuktigt, blött i marken. Rått och kallt och fuktigt och så. Men inte något direkt blåst. Jag har filmat eh, Krempovägen och en del av Krempobergsvägen på två filmer. Men eh, det kommer ta tag eftersom vi ska ladda batterierna först, från digitalkameran vilket kan ta uh, ganska många timmar och sen så åt jag en spaghetti här också med några smörgås och så uh, och... ja... Uh, uh, uh, jag fick ju rensa bort lite sket faktiskt här kan jag säga, inte mycket, men det var lite mindre skep jag hittade ett par... <går> ja, utanför här så, var det ett par strumpor också där uh, som fick slängas <går> de som hade slängt de strumpor här på gatan och lite små skepp och så. Och ingen större mängd när det slängdes. släggen. Och... och sen har jag duschat då. Hittat i minipizza och mini vilat i sängen och så där. Och jobbat med vandringsturen som jag har publicerat. Jag har ju gått vägen. Och sen har jag gått upp en bit på Kämpåbergsvägen. en huvudsvagn uppställd där. Men det är en gubbe som håller på med fris. Han flisar ju Som det heter Svedskog Han var inte där idag men han har ju sin husvagn uppställd där När han kan käka och vila i en säng Och byta kläder och så När han är ute i skogen och jobbar där Med flisning Och jag håller i mikrofonen också här Och idag blir det inte någon mobilsändning Utan en direktsändning från datorn det datorn nu och eh, det var i väder och så, ja där, en bit upp på då. En, en, en mellanslinga som det heter där man kan vända om man behöver så att det gick inte hela vägen upp utan jag svänger till höger där och går vandringsled Dalkarsvägen är det väl tror jag Ja, det kanske inte är förresten. Uh, oh, jag tror att det är det. Med uh, korslagda pilar här för Dalarna. Det är en del av uh, Dalkorsvägen nu. Och sen kommer man över en stor tygge där. Och sen slingar det sig ner genom skogen där. så Till slut kommer man ner till Fritidsjövägen. Jag hade planer på att ta mig upp några kilometer och komma in i Ceters kommun. Men det var för dåligt. Men väder där. Så att jag fortsätter till höger för att komma i riktning mot, mot laggarbacken. Jag såg inte några människor och så. Nej, det var helt dött faktiskt. Jag är helt dött, Tor. Ja, det var helt dött. Och... Jag vill jag inte såg några djur, men jag såg i alla fall ett rådjur här. Och Slotterängen kan man väl säga Den skulle sig in i skogen och den stannade till och tittade där så vinkade jag Ett vackert rådjur faktiskt Och sen har jag sett lite småbarn också Som smyger i buskar och så på gården här, det är väl lite asylsökande småpojker då ehm, Små flickor där De verkar lite bruna i hyn och så, men de är lite svarta direkt ehm, vilket land de kommer ifrån Den rengjorde också litegrann med på golven här. Blir det blir väldigt smutsigt faktiskt. Det behövs ju vissa insatser ibland för att få bort det värsta av smuts. Och i köket har lyckats ta koll på ett antal flugor också faktiskt. De är snabbare än de där räckerna faktiskt. De ja, lyckas uttrycka till dem ordentligt. Och vi sänder från Studio Sleep. den här i Långsuttan och vi har den 16 augusti och referensinspelning och vi har... C och D-datorn från Spriker. Jag glömde bort förresten att vi har tagit ner också. Ehh... Uh, ska vi se. Uh, det måste väl vara... Uh, svegot här uh, från idag. Uh, 16. Uh, de har inte någon datum på så vis. De har ju numrerat de här programmen. Jag kanske inte fick ner det förresten, det ska vara program 6, är det väl, och... Jag ser att på C-datorn så fattas väl då... Uh, nej, det är väl avsnitt 5, är det väl det som var idag? Jag måste kolla upp om jag har missat det där... Man får gå in på spriker igen Det kanske också idag Jag kan det. Man startar den tolfte där Hur är det? 12, 13, 14, 15, 16 ja, Det är program 5. Det var det måndags man körde igång Så det har ju bara blivit fem program Jag har det senaste där va På spellisterna Det ska vi stämma det där Ja det gör det faktiskt Jag har de här för att den 12:e körde man igång, och det är det femte avsnittet idag. Och så har vi publicerat det hela också här. På inbäddade chattar här, som ni kan se på flera olika adresser och så. Det verkar som lågtryckerna biter sig fast och de försvinner aldrig. Det är lika kallt varenda dag var morgon och grått och blött och fuktigt och otrevligt överallt och vattensamlingar och pottål. Så det är inte kul väder alls. Och dessutom tar det många timmar att ladda de här batterierna här till den här digitala så att det går inte att göra någonting nu. är på laddning i ett annat rum och det får bli en senare fråga Tråkigt veder har hänt här. Där det var ju uppehåll i alla fall. Men det var ju vatten i vattenpölar och så. Jag hittade med några gamla tillplattade ölburkar och några strumpor de hade slängt här. Ja, de slänger så mycket konstiga saker tycker jag. Så att vi har alltså eh, Svegott här från Spriker, senaste avsnittet här, avsnitt med fem, sexton. Och så har vi tagit ner två, senaste med vita piller, podden där och tre eh, som heter Radio Ladde. höger faktiskt, heter den podd. Ja, det finns så mycket poddar och så, det är inte klokt egentligen, på svenska och engelska där. Jag håller i mikrofonen här. Jag är stå. Idag blir det inte någon uh, mobilsändning där. Utan. Uh, för att jag har musik från mobilen som går ut på en, uh, en revisibil helt enkelt där. Och uh, vi sänder direkt från laure som sökte 2.15.30 e. ...risken för att dö i en överdos. Och en av de regioner som hoppas kunna införa det här snart är Region Dalarna. I Stockholm, där programmet redan är igång, har det gett goda resultat. Vi har Mats Karlsson, chef för bland annat sluten psykiatrin och missbrukarvården i Dalarna. Ja, det är väl förhoppningen också att vi ska kunna häva överdoseringar. Och nu är det inte samma volym på dödsfall här nummer ett då, som är i Stockholm så att, det är klart att vi, vi förväntar oss att det får en effekt Mats Karlsson på Region Dalarna där alltså, sist Tove Alexandersson springer just nu medeldistansen Ja, det ligger en äh, stulen cykel också här ut med Storgatan, nära fotbollsplan mot äh, badplatsen där har man släckt en cykel men äh, den får ligga där Ja, jag är inte lös att cykla omkring på stulna cykla här. Men jag är ju att cykla också. Med. Ja, det prasslar. Det är ostbågar där. Ja, det var ju dalen Nytte. Varför får hon av i guldet och gärringpriset som den stora idrottskvinna hon är? Dags för orienteringens status att höjas, var det många som tyckte. Vi ska snacka om det där lite senare i programmet med den före detta stjärnorienteraren Anniken Kringstad och Radiosportens orienteringsexpert Bengt Schött. Det blir intressant, tror jag. Kul att du är med och lyssnar på eftermiddag i P4 Dalarna med mig, Emma, i studion. Jag tror man kan hålla i... Jag håller i mikrofon faktiskt nu. För då får man den nära och fin. Annars blir det svårt. Jag håller på att luta sig mot mikrofonhuvudet här. Det blir konstigt. Då kan jag inte vina på huvudet så mycket direkt. Ja, det går ju att hålla mikrofon här Jag har dragit fram det Är Rätt bra faktiskt Jag tror att det är bäst att hålla i den faktiskt Jag sätter sätta en äh, mikrofonhållare här. Men, äh, så hade jag hade beställt en äh, mobilhållare också här. Men den har inte kommit, tror jag. Kanske vi går äh, på Och äh, så fort det går inte till långsiktigt. Jag har sett att den kommer nästa vecka. Och Nu ser jag på kanal 7 här. Min tv som jag köpte för Ceter och Siggebo Jag har bott i Ceter och Några år Periodvis har jag bott i Mörstamän Jag åkte fram och tillbaka Jag hade en lägenhet på 38 där Och en på 59 Det är så mycket Dalabanan där Jag blev en bra tv Jag hade en efter min pappa där Han alltså, i född Neumann egentligen Evert Neumann var väl tysk släkt jag är Farfar där Men eh, Min pappa blev bortadopterad Så han fick heter Bosse Wallman Istället för Neumann och kan träffa det. Med Den eh, svenska kungen eh, ja, jag har väl en svartvit bild eh, Eventuellt från Svenska Dagbladet Från 1982 Man ser kungen till vänster och min pappa Till höger, han körde pappersinsamlingen där Det är tur papper Och var alltid smutsig då, med trycksvärt och så Han hade faktiskt en stor apa bakom honom. Och massor brudar av hälsiker. På en bild ligger han ju naken och ser är det två nakna brudar. Ja, Han var ju rökare så att det var ju unga tjejer. Och ölburkar det så. Det var inte bara en det var flera. Han hade sex, med många tjejer faktiskt. På samma gång så att säga. Det var både två, tre tjejer som... Ja. Men det var länge sen nu där. Det var på 70-talet. Det finns några gamla bilder där. Han rökte för mycket där. Han började röka när han var tolv. Han dog i källaren på Väga. Ut i haningen där. Nordsjönsvägen 61, dog han ju. Ja, bara. Jag mormor satt på en, en liten stol där. I den kalla källaren. Det är hur rivet det där? En nytt hus. Så det var då, så alltså, bara åkte han i betonggolvet där så. Käppsen flög iväg och glasögen åkte av. Och så var han sten död. Kom en lekaren balansade, han var ju död. Så jag fick ju sköta dödspået där. Efter min pappa och så. Ja, vi var ju fyra så vi fick dela på. 104 000. Och Gösta Skoglunds returpapper AB hade ju fixat en enorm fin blomsterkrans faktiskt. En sista hälsning från Gösta Skoglunds retur AB. Företaget lägger inte finnas kvar idag. Det blev uppköpt sen tror jag. Det är blå-gula bilar, om ni minst om, i Stockholm. Från början var det ju lämmar. Man fick ju slänga upp påsarna. Men sen blev det ju så här med komprimator, du vet. Och de var blåa och gula. Så det stod i Skoglunds returpapper Albano. Och i järnvägsspåren, upp dit faktiskt. Ja, och så gick det ju spår också inom skogen där. Till östra station. Man hade använt tidigare för mellan statens järnvägar som var normalt spårig. Och så gick det godsvagnar också på Roslagsbanan, det Gick godsdor där. När ja, på slutet så var det bara enstaka godsvagnar som följde med. Närmast Lok och motorvagnarna Innan de också försvann. Men det var ett förbindelsespår som hade använts tidigare. Och eh, idag är det bara vakterbarnarna som går igenom där. Eh, Alban var ju en stor godstation går godsvagnar med plattformar. Man lastar och lossade godsvagnar där. Och ända upp faktiskt till eh, returpapper så var det ett järnvägsspår faktiskt med kontaktledning där det kunde stå. Någon slags kemikalievagnar uppställda där, eh, minns jag. Ja, olika företag så var Enorma. Man lossade ju en där. Det skickades väl upp samt till Halstavik, tror jag, men inte med järnväg, vad jag vet. Jag tror inte att det gick med järnväg från Albano, vad jag vet. Man hade ju kunnat lasta om... Verkligen via. Ja, Roslagsbanan gick ju inte Då Lurie. Då ju ner trafiken där. Vartefter och så, jag vet. Tyvärr. Det var ju mycket järnväg i Uppland tidigare, verkligen. Men hade spåren varit kvar så hade man kunnat ha kört... –med omlastning från Albano till Roslagsbanan där han kört godståg från Stockholm Östra ända upp till Halstavik. Han det sig ner och revs upp de där spåren från Rimbo mot Halstavik och så. Ni vet, ja. vet ju själva hur det har blivit med Roslagsbanan. Det är ganska lite kvar av den faktiskt idag. jag håller i mikrofonen här. Jag har ju dragit fram den här kabeln. Den är ganska så lätt också att hålla i. så att Det går rätt bra faktiskt då. Men annars var det mycket. Jag har lite bilder också från Albano där. Plattformar och godsvagnar och massa spår och så. Men det var länge sedan. Det var ju på 70-talet där. vet inte när man lade ner den. Den godstationen som hette Albano. Det var nog rätt länge sedan nu. Och så lades ner faktiskt och så. Men det var långa plattformar. Eller gods. Där man lastade last godsvagnar. Så det har rivits upp väldigt mycket där faktiskt. Länge tillbaka. Så det är väl eh, Stockholms universitet har vi tagit över hela området idag. Nästan länge jag, Och bygger verksamheter där. Men eh, det går ett spår eh, igenom. Och det är ju Bertabanan som går igenom där med godståg. Så det eh, går i godståg igenom Bert eh, Albano. Men de passerar bara förbi det. Så att det är bort allt som har varit eh, tidigare. Med företagen och olika spår och godsvagnar. Det var en godstation som hette Albonon. Ja, det finns mycket i Ja, Jag har inga bilder från Ceter, så att det, men jag vet ju själv att jag bott där. några år där. På 20-talet, jag nämnde det här med TVn. här Det är nyköpt till CETE. Ja, jag hade ju, jag hade ju en, en, liten, en, en liten en liten tv med en svartvit ruta. En väldigt liten tv-ruta som var svartvit med en radiodel och en antenn också för eldrift. Och man kunde även driva den med batterier man ville. Men jag körde eldrift och då kunde man se en väldigt liten tv-ruta i svartvitt. Så man måste liksom vara nära den här bilden, skärmen. Jag så mycket att ligga i, i sängen där i sätet och titta på den där tvn för den var ganska så nära på ett bord eller så. Och det var lite jobbigt för ögonen faktiskt, men det gick ju att se. Man fick se rapport och så. Man blev trött i ögonen, så det behövde en, en riktig tv så att säga, med stor skärm och färg -tv där så att Jag köpte den här från ett och ett i en mån och lite stereotv där för ganska många år sedan nu. Mm. Och... Eh, jag tror det bästa är att hålla i den här mikrofonen, ettans mikrofon här. Eh, som är omkopplad och så, efter nån tjafs med en mini där. Jag bara brusa så. Och... Eh, Uh, ja, TV:n är på. Det är en domare där från England som uh. um, I felt sorry for her, if I'm honest. Um I don't think she realized what she was letting herself in for. Um but I I tried to be jag har tröde att sett en arrangement up with the få där, ni, min nya partner och him och his partner. Det är a statement från partner. Is this Eleanor? Yes. Jag kan inte sure. lyssna på TV samtidigt som jag måste höra mig själva och så att det svårt är där. Det är textat här på tv-skärmen. Och på. Tvåan här så verkar det vara ett naturprogrammet, faktiskt. Ja, det kommer en krokodil där. Ja... Men det är fina färger och så. Det är inte någon platt tv utan en vanlig tjock tv som gamla tekniska modellen är. Jag tror inte det säljs längre, faktiskt. Jag tror inte man säljer tjock tv i Sverige Det är väl bara platt tv som gäller numera Jag tror att den är på 22 tum eller så Av ja, något liknande Är det, är det 20 kanske och så? Ja det är någon fiskar på tv där medhjälp till mord alternativt grovt skyddande av brottsling. Och den här mannen från Fagersta har ju i sin berättelse pek, eh, fått sagt, eh, vilket är åklagandes linje då också, berättat hur han fick uppdrag av 51-åringen att skjutsa de här två och hur talade till Eskilstuna från Avesta. Eh, hur han parkerade en bil på en parkering. Han satt kvar i bilen, hur de andra två gick ur bilen, träffade 29-åringen på en trottoar utanför. Det här är ju höst då, när de gula höstlöven ligger på marken och virvlar runt. och Där så har de någon sorts narkotikappgörelse som går snett. Det blir någon sorts konflikt och bråk. Och där skjuts den här 29-åringen till döds knivskars. och Sen åker de vidare sen till Avesta igen och så påstår åklagarna att de gömmer vapnet i avesta eller äldres garage som han disponerar. Och en av åklagarna berättar om mobiltelefontrafik och chattkonversationer mellan de misstänkta och även mellan en av de huvudtalade och mannen som sedan sköts. Berätta. Ja, de har gått igenom dna spår och övervakningsbilder och sen då chattkonversation, till exempel då via Messenger som åklagarna påstår sker mellan en av de huvudtalade i bilen från Avesta till Eskilstuna. där han då. Ja, det låter sådär där på. Dala-radion Dala här som sagt var och eh, vi har ju fredag här den sextonde eh, eh, augusti som sökt var ja det är kallt varenda morgon plött och det fuktigt och rått och, och så, otrevligt väder och kallt Brött och fuktigt och rott och så, och kyligt verkligen. Inte Inga varma månader alls. Hela sommaren var det kall. Det Ta aldrig slut. Det var enda dag i samma piss här. Det är förskräckligt och det känns som hösten är på gång faktiskt. Här. Jag såg några gula blad på något redo. Och... Det, det var i alla fall uppehåll och inte något direkt blåst. Ingen som helst sol eller så. Kanske lite ljusning men ändå var det grått. Gråveder Verkligen grått. Tråkigt. Man blir inte glad precis faktiskt Försäklig sommar tycker jag. Verkligen dåligt väder. När det var uppehåll. Det, är det viktigaste är om man så ner det och så. Det var väl sin del. Eh, vatten. Nätten. Så det var väl en sexig. Och eh, idag blir det inte någon mobil sändning. Därför kan jag inte spela musiken från mobil mycket här. Som det var igår. För igår så hörde jag sig bara, hörde jag sig bara över. Jag hörde sig bara över. Eh, –mobilkanalen separat där. Så att då bröt jag inte de här ordinarie programmen. Just. Det är så att det blir lite olika hur vi gör. Och Det är ganska tråkigt väder faktiskt. Det är, ju... det är faktiskt inte något roligt. är Jag tycker inte att det är... Jag tycker inte att det är något bra vd, faktiskt. Utan jag tycker att det är... ...samma dåliga piss varenda dag, faktiskt. Det är inte roligt det här. Nej. jag tycker att det är ett väldigt eh, dåligt eh, veder faktiskt då. Tråkigt. Ja, väldigt tråkigt veder faktiskt. det tar jag aldrig slut, detta försäkriga veder. Dag ut och dag in, det tar jag aldrig slut. Snart är vintern här också. Grått och blött och fuktigt och rått och kallt. Det är hemskt faktiskt. Ja, och ingen sol eller någonting. att det är inte roligt alls där. Nej, jag tycker inte det faktiskt då. Det är så säkert pissveder helt enkelt. Nej, även om det var uppehåll. Så borde det vara bättre veder än det här mm. försäkriga. Vedet faktiskt dock. Det är inte nå bra väder här alls högst. Jag tycker att det är dåligt väder. Vi har landet uppehåll och inte blåser. Allt är bara dyngblött och fuktigt och rått och kallt och otrevligt. Alltså dyngblött i marken och E, vattensamlingar i de här e, pothålen här ja, nu låter lite annorlunda här i i, i, i stereoliget e, oh. ja, det var intressant så att och ingen sol eller någonting och bara blött blött och högt, och rått och kallt och kyligt och trevligt veder det är. Det aldrig slut. Och sen kommer vintern också. Så det är ett försäckligt pissveder tycker jag. Ja, även om det är uppehåll så tycker jag att det är dåligt veder. Och det är ju inte något nå bra veder överhuvudtaget här. Vet jag tycker som sagt att det är ett väldigt dåligt veder faktiskt. Ja, väldigt dåligt är. Ett försäkligt piss faktiskt, så det står jag för. Även om det var uppehåll nu. Som sagt, va? Jaha, nu jag har nu sena några valar på tv där. Jag märker grejerna. Riktiga bjäsar är det faktiskt. En sjölejon som simmar omkring det. Ja, det var inget trevligt vid vedet. Det var kallt. Men den morgonen är jättekallt. Får jag vinterjackan här från SJ där Nu vet jag, Stockholm Central Det Varje morgon Och varma hanteringsbyxor då Klampa omkring i tunga äh, gummistövlar från Hedimora där Det kostar 600 kronor och Frysa här i kylan och blött äh, Blött, det är då fuktigt och rått Otrevligt då äh, Och kallt och blött och fuktigt och pottor och vattensamlingar och dimma och dis stiger upp från sjöarna här Otrevligt veder verkligen Även om det inte blås så ingen regn så är det inte roligt veder ändå Hitta på varelser som lever där hav och land möts hur de klarar utmaningarna med en kust som är i ständig förändring. Och Det är märkliga att det här pistvedet fortsätter dag ut och dag inte är slut. Inte ens en sol. Och kyligt och kallt varje morgon. Och rätt och fuktigt. Och ibland kan det ha varit och dimma också där. Så det är inget trevligt väder alls. Jag får väl hålla i mikrofon tror Det blir nog det bästa faktiskt. Jag tror det blir så faktiskt. Jag får nog hålla i den här mikrofonen faktiskt. Här på tvåan kommer en rapport om en stund. Men det är svårt, jag kan inte lyssna på allt på samma gång. Vet du. Man kan inte se och lyssna på allt på samma gång heller, det är. Större delen av Sverige gånger om medverkat i hur många tv-produktioner som helst. Och snart är hon här med mig. Lån er så sommargäster. Nördag i SVT. Jag är Louise Hofsten, ja. Jag tar tvn nu. Jag får inte ha någon sjukdom också. Jag visste inte om hon hade MS eller så. Eller som hon leva med. Så hon är inte helt frisk. Hon har någon sjukdom och så. Men hon verkar kunna leva då förut fick man se de här ordningsvakterna där på Essel som eh, fightades med handfängsel och massa busar och gubbar som hade somnat och så Tjocka feta gubbar som man fick släpa på Kingpå, slänga in i polisbilarna Det fyller cellen där Jaha <laughs> oh, oh, Nu kommer rapport klockan 16 här men ja. det är bara fem minuter det jag hör att jag låter lite annorlunda i stereoläge här Jämfört med Mono faktiskt Jag kan bara dra upp en kanal här Det får höras ut faktiskt Märkligt nog faktiskt Det är bara en regel som ö, ö, Åker fram och tillbaka på mixen här istället då så att idag blir inte någon mobil Den sändningen har inte aktiverat den Och så Det finns ju gränser för hur mycket man orkar Och sådär Ja det var cirka 6 kilometer kan man säga där. Men en kräm på vägen Jag är på bergsvägen Och sen via hyggen och vandringsleden Som slingras ner i det där Ner till Och istället för att gå ytterligare några kilometer Och komma in i Ceders kommun så svänger jag höger Ut med Flyttersjövägen förbi är också en stora älgsjön Och lilla älgsjön också Man kan säga mängder av träd, trädar Som bebran har fältet Och allt är ju blött. Det är ju blött i vegetationen och skogsvägen och så. Allt är ju bara blött, blött, Och pothål med vattensamlingar i och så, ja. Och ingen nederbörd och ingen... Ingen blåst... Östersund, där den man som greps i onsdags häktades idag på sammanlika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott. Mannen är i 30-årsåldern, utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige och bosatt i en kommun utanför Östersund. Han greps först för vad som såg ut som en trafikförseelse, men brottsrubriceringen ändrades sen till förberedelse till mord och därefter till stämpling. Själv förnekar han brott. Stämpling är ju ett brott som ligger ganska tidigt i en händelsekedja. Och i det här fallet så är han delgiven att stämplingsbrottet består i att han antingen har tillsammans med annan beslutat för att genomföra terrorbrott eller åtagit sig att utföra ett terrorbrott. För en stund sen kom beskedet från Malmö tingsrätt att den 22-åring som misstänks för ett sprängdåd i Köpenhamn nu häktas och öppns till Danmark. Tingsrätten fann att den, då personen, den eftersökte personen skulle då överlämnas till Danmark. Jag yrkade också att han skulle vara kvar i häkte. Det var förra tisdagen som danska polisen ryckte ut efter en explosion vid skattehuset i Köpenhamn. Inga personer kom till skada men flera rutor krossades. Den misstänkte 22 svensken greps några dagar senare. Och han häktas alltså nu och kommer att överlämnas till Danmark. Han har en vecka på sig att överklaga det. Eh, sen om han gör det kommer då hovrätten pröva om han har rätt till att ja, ska pröva detta, detta överklagande. Annars eh, så skickas han iväg direkt till Danmark. Men han kommer nog att överklaga det här. Det är en stor sannolikhet för det. Folkförande är en 23-årig man internationellt efterlyst. De misstänkta gärningsmännen är båda skrivna i grannkommunen till Malmö. Regeringens utkast till lagförslag om att polisen ska ta över fler folktransporter sågas nu av flera tunga remissinstanser. Polismyndigheten konstaterar att det blir dyrt eftersom transportverksamheten i så fall måste byggas upp från grunden. Även SKL, Sveriges kommuner och landsting och Gio gör tummen ner. Ja, det gäller händelsen i Köpenhamn där kan man se på Twitter att bägge de här två... Det var väl hon som kallar sig för Julia Cesar som Som har skrivit att Det är bägge två utlänningar. Ja, de är de svenska medborgare. bosatta i någon förort i Malmö, men de är inte etniska svenskar alls. Den nordkoreanska regimen deklarerar nu också att samtalen med Sydkorea om försoning är avslutade. Och att förhoppningen om en återförening mellan Nord- och Sydkorea inom 25 år, som Sydkoreas president Moon gett uttryck för, är löjlig och orimlig. Nu kommer bilder inifrån det ryska planet som. Ja, det hörde ju själva. Det är aldrig någon återförening mellan Nord och Syd. Nord är alldeles för aggressivare och väldigt opolitliga. Ena gången vill man ha samtal och fred och försoning och återförenas. Och nästa gång är det helt andra stämningar, faktiskt. så Det är ett märkligt land där. Diktatur. Och det är märkligt också att Trump är träffande. Diktatorn också, faktiskt. Det är konstigt. Men det ju inte folket att man isolerar landet heller. Det sköter sen upp över landet. Lite regn finns det också längre norrut. Men i öster så blir det en dag med hyfsat soligt väder och runt 20 grader. Men i stort sett hela landet får samtidigt ordentligt blåsigt. Sen fortsätter det regnet och det rör sig vidare upp. Ja, det tar det slut. Varenda dag är det dåligt väder då och så vidare. Och Det verkar som att lågtrycken biter sig fast. Som jag vet inte magnet eller Karlssons som där. Det brukar vara lite variation i vedet här, men i princip är det ju samma typ av vedre varenda andra här. Kallt och kyligt och blött och fuktigt och rått och otrevligt verkligen här. Men jag fick väl i alla fall cirka 6 km och just nu håller vi på att ladda batterin här från digital kamera, vilket tar ganska många timmar faktiskt. så Det går inte att, det går inte, att inte att föra över några filmer. Först de här batterierna är klara Till se datorn Och skicka upp Men jag har ju nyligen publicerat två filmer här Den ena filmen var från nu. Jag filmade ju Läggarbacken mot äh, Hinsyttan och lite grann i Hinsyttan Var det väl då Man kan ju max filma 25 minuter och så bryts det va Och sen har jag väl filmat Riske på vägen också där Sen på två, när det är två gubbar som heter Ekdal och Ekdal, bägge två. Jag brukar, som ni vet, faktiskt påminna om hur våra ämnen väldigt ofta hänger ihop. Jag har hanterat demokrati. Har ja, den där Lennart-gubben, han var på fylan förut, tror jag. Men inte minst rätt. Han har väl bytt kanal. Och inte vet jag om de är släkt, men de heter Ektal, bägge två. Ja, det är ganska ovanligt, tycker jag. De kanske är släkt eller inte släkt, men de råkar heta Ektal bägge två efternamn där. Vilket jag tycker det är mycket märkligt. Så därför heter det Ektal och Ektal. Det är stor press på sjukvården och det kostar ju. Jag tror inte att de är släkt, utan det är bara en tillfällighet att de heter Ektal Och han, den där Lennart-Gubben känner man igen. Han har väl varit på TV4 tidigare faktiskt där. Jag minns rätt siffror och kallar det larmrapporter kommer nästan dagligen. Sju av tio tjänstemän känner stress. Sjukskrivningen har totalt ökat med undrar. Ja, jag kommer ut i alla fall en säng. med röstinspelningen, vandringsturen och de här filmerna kommer att dröja också. Så måste ju... Jag laddar batterierna först och sen tar det ju tid. Det är ju stora datamängder som ska upp. Sen... Jag tar väl en fir i taget där. med varsin flik Men upp till arkiv. Jag Så att först måste batterierna laddas där. Det är så här laddbara. Det finns den här lampans lockna på en laddare. Ja, den är ett helt annat rum så det kan jag inte se härifrån. Utan det får bli senare. Jag måste ju börja med att ladda de här. att uh, ladda de här batterierna från digitalkommeln digital och det tar ganska så det är många timmar måste jag säga faktiskt innan man kan uh... innan man kan göra någonting jag måste ju ladda batterierna först och uh... det tar som sagt för ganska många timmar det innan, de, innan den uh, röda lampan har uh, slocknat på där Batteriladdaren... den. Jag var inne på Twitter förut där och körde lite RT också där. Han göra ibland. Och det heter man retwitar. Jag då var någon fuling också med att Israels flagga där, så den måste man ju blockera tyvärr. Ja, sin sionister vill vi inte ha med att göra. Ursafy Guds utvalda folk de, har, de kan vi inte samarbeta med Det går inte Mentalsjukhusen sorterade länge Under fångvården Karga institutioner Där det avvikande gömdes undan Till och med bestraffades Sen 1900-talet Har synen gradvis blivit humanare Och mer vetenskapsfull ja, Jag har ju varit där i seten vet du. De gamla paviljonger De är riven nu gamla och Det var väl även en gammal byggnad i Upplandsvesby där som hade varit tidigare. En sån här psykiatrisk sjukhus. Som de företag hade renoverat för en helt ny verksamhet. Om man jag. Jag minns rätt, som har stått i tidigare. Det var jag nedlagt i många år. Närheten av Lövet där. Det hade nog varit så dårhus tidigare. Hade förfallit och så var det var några företagare som hade köpt den där fastigheten och börjat renovera den för en av ja, som vandrade hem eller liknande Ja, det kallas ju för ett för förr i tiden. Psykiatrins status och resurser förbättras, men den har ändå svårt att svara upp mot behoven i en välfärdsstat med växande psykisk ohälsa. Sedan tio år tillbaka har Sverige en nollvision för självmord. Ändå tar närmare 1500 människor sitt liv varje år. Sedan fem år tillbaka är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukspring. Ja, och en del av de här eh, ni vet, eh, med påkörningarna är ett tåg där. Det är lite olika. Ibland är det olika. De har ju genat över... Eh, Vet. men ibland är det inte så alls utan jag minns en gång för några år sedan så var det en kvinna som hade klättrat över en bro där den någon av Södra och skulle försöka ta sig ut på kontaktledningen där och bli rejälbränd som man med nöd av näppe lyckades stoppa där faktiskt man fick ju bryta strömmen och så och jag minns ju för många år sedan när jag jobbade på järnvägen så var det på vår körningar i exempelvis Kolberg och ofta var det Upplandsvesby till exempel flera gånger där. Det kan ha varit spårspringa också där. Men i vissa fall så vet man att det är inga olyckor utan det här är människor som begår självmord genom att uh, bli på och tåget där och vi har ju ett här Gärdestad som ett väldigt tragiskt exempel. I Hegvik uh, 1900... 97 kan ha varit han uh... hörde ju röster i huvudet och var dåligt skick uh, han blev bara sämre och sämre faktiskt och... tyvärr alltså jag har att det var han som slängde en tegelsten Jag ansiktet på två stycken tjejer också och den ena blev ju, då, fick ju gå, göra operationer där jag har att det var så och han blev även anklagad för Palmemordet också men jag kan säga att jag jobbade där på Stockholmscentral central För att det var en söndag I juli 97 och en söndag var det och Jag minns inte om det var på förmiddagen eller eftermiddagen Men man har ju arbetsordningar där det var väl ett tåg som skulle komma just norr ifrån. Eventuellt var det ett tåg uppifrån Storligen, tror jag. De skulle komma in till Stockholmscentral vid typ 13 tiden. På den tiden gick man ifrån Storligen och eventuellt var det tåg... 83, tror jag. Om ja, det hette så. Och, och beskedet från Ställverket där, eller fjärren var det väl på min komradio, var att det var tågstopp i Häggvik. Och att det tåget hade stoppats i Uppsala, typ. Och det var bussar, vet Ja, det var ju tågstopp totalt, det var ju strömlöst och så Så att det var inga tåg, För det var ju bussar Det var ju söndag i för sig, men ändå Det drabbade ju, det var ju det där Så det drabbade ju samtliga tåg, pendeltåg Och fjärrtåg och regionaltåg och så Så att... det var ju bussar som ersatt Och man omledde några tåg där det var ju tåg, tågstopp i några timmar och så strömlöst och det var Tadjärnstad ja det var ingenting jag visste då utan det framgick ju senare faktiskt i någon artikel att det var han som då, tog sitt liv och faktum var ju då att han för att det är ju fyra spår i Häggvik där och då hade ju då eh, Tredjärjestad gått, gått ner på spårområdet från plattformen där. För Det är instängslat in då. Bullerplank och så, ni vet dock. Enligt eh, föraren på Uppsala-penden då som var på väg mot Stockholm central eller CST som det heter också. Eh, Uppsala-penden passerar ju då med Häggvike 160 som är STH. Men fjärrtågen går ju då fjärrtåg och regionaltåg och godståg går ju på ytterspåren genom Häggvik där vi är fyra spår. Så det är bara pendeltågen som går på de inre spåren. Det är fyra spår totalt där. Och enligt föran på uppsala då jag det är en kurva där. Men då hade ju förran han sagt att han såg en person som stod på spåret bredvid. Den måste bli till höger då. Där, det vill säga där pendeltågen går. Men så fort Ted Järjestad såg Uppsala-tänden så skyndade han sig snabbt att ställa sig just på det yttre spåret. Då, eller nedsporet ned alltså mot stockholm Central. Hade han alltså stått kvar på pendelspåret så hade ju Uppsala pendeln svirsat förbi då. och Pendeltågen har ju inte så hög fart för de ska ju stanna i Hägvik där. Så att då hade det kommit en pendel hade, hade den kunnat ha då och inte kört på honom. Troligtvis i alla fall. Men Uppsala pendeln har, inte, har ju 160 där och det gick inte det tar ju ja det tar väl nästan två kilometer innan man får stopp. Uppsala-pennen Så att gick fort verkligen där Och han hade då Fått utbrott och försökt att strypa Sin broder Kenneth där Och även gjort skadigörelse också på, på den villan Som han Bodde i Tillsammans med broder Kenneth och hans kvinna För han bodde ju tydligen hemma och honom där så där fick ju självmordet ett namn faktiskt. I övrigt är det ju bara anonymt. Och sen var det ju också här... För några år sedan en tragisk händelse i Örebro. Central i var det väl och en övergång, järnvägsövergång där för några år sedan. Det var väl ett regionaltåg som... Det blev en påkörning där med en ung flicka som dödades på platsen och tågstopp och... Sen har det ju framgått i mängder av artiklar om denna flicka. Eh, oklart om hon var en svensk flicka eller flicka Men hon hade ju då den här skoljäntan från Örebro. Hon hade ju alltså i många år. Blivit eh, utsatt och eh, mobbad. Att hon var ful och äcklig i eh, Allt. Och till slut då så hade hon helt enkelt inte orkat med att bli utsatt för detta Hon gick väl, jag tror hon var 16 år, och gick väl på gymnasium Och fick all, varje dag höra, som jag tror av andra tjejer, att hon var en hora och slampa och hon var ful Och att hon uppmanades att ta sitt liv så att hon släppte henne hon var ful och, och, och hora och slampa och allt, och att hon skulle dö. Och till slut så bara gjorde hon det faktiskt för att, för att komma bort ifrån det hela. Så att hon blev mobbad till döds faktiskt, kan man säga. Och jag förstår vad det är elaka tjejkompisar som mobbade den här flickan. Jag minns inte om jag såg någon bild på hur hon hade sett ut och så. Hon var svensk och flicka att hon ville bli påkörd av tåget där vid en övergången nu. Vi har ro där. hann ju inte stanna såklart då. Det var ju för sent då. Mer behandling. Och mår så mycket sämre. Alltså jag har inte det siffror, men det är ju vissa liksom, det vet ju på ja, är men ja men det som jag tänker då det är just att vi har samma hotssystem och det är därför så viktigt att lära känna sina känslor. Ja, jag har ju hört att det är cirka 50 stycken som körs på av, av tåg i Stockholmsrådet årligen enligt trafikverket. Då. Trafikverket håller ju på sedan många år här att, att, att, att stängsla in så mycket de kan. Det går ju inte att stängsla in hela Sveriges järnvägar för det är ju så många mil genom skogar och så, vet man. Det går, det går inte faktiskt. Det kosta så mycket. Där. Och sen tjafsar man vem som ska betala om det är Trafikverket eller kommunerna. Och man försöker i alla fall. Och framförallt också på de stationer där man upplever att det är problem med spårspring och spårkörningar och folk har dött. Så stängslar man in med kraftigt och så. Det har jag sett också vid Hedemora station där. Sen är det också kamerövervakning och vaktbolag som ska se till att det inte blir spårspring. Och nu måste man hålla koll på också om folk röker på här plattformarna här. Och det blir nog svårt också, för Hedemora har ingen personal alls där på stationen. Det var ju förr i tiden, det var länge sedan som. Ja, det var nog länge sedan som personalen försvann på stationen i Hedemora. Och godståg och så, eller godsvagnar också. Så att han alltså, som vill röka där till exempel på hela vår station, det går ju. Det, är ingen som, det finns inga verktygsbolag som håller koll på det, vad jag vet. Och. Eh... Så tur är det i alla fall färre människor som röker nu mer jämfört med tidigare faktiskt. Men det är ju ett problem det här med påkörningar rent allmänt på järnvägen oavsett om det är ett självmord eller en olycka för att i vissa fall är det ju olyckor och i andra fall så är det inte olyckor utan det är självmord Så att en del påkörningar är ju alltså inte självmord utan rena olyckor då. Det var en man en 60 årig man, 65 kanske för några år sedan som skulle korsa järnvägen i Hallsberg där. Och x 2000 hade kommit då. Jag minns inte om det skulle passera stationen vissa tåg går ju förbi Hallsberg då. det här lite mer snabba tågivet ja, han blev ju påkörd av x 2000-tåget från Stockholm där och avled. Och på vissa stationer är det toket också där. Till exempel i Norrköping så måste man korsa barngården där på en övergång. Det får man ju göra, va? Men på övriga platser får man inte vara nere i spårområdet. Det står ju skyltar och sånt där. Och, och, och det är väl då vaktbolag och bevakningskameror och, och instängslat och, och taggetrod och sådana saker där. Men det går ju aldrig att stoppa ändå. För att man kan inte stängsla in hela Sveriges järnväg. Det, är det. det säger sig självt. Det, ju... det går bara inte faktiskt då. Det kan ju påverka att det kommer upp vilda djur och blir påkörda tågen och så faktiskt. Men det skulle kosta några fruktansvärda mängder. Men trafikverket försöker i alla fall här att lägga pengar på att förbättra instängslingen vid tätorter, och större stationer och så för att förhindra till exempel skadegörelse klotter på tåg och på egendom och att man kanske målar över signaler och förstör kablar och skäl sådana här kablar och sådana saker och att den här stölden av, av, av koppar man försöker också ersätta också materialet koppar med annat material också där. Man inte hört så inte hörs mycket om de här kopparsstöderna nu. Faktiskt, det var ju stora problem tidigare med kopparstölder här på järnvägen. och så. Det som helt enkelt orsakar då att det blir stopp i alla signaler. Man skriper av de här ledningarna till spårledningar och signalsystem och så. Som styrväxlar och så vidare. Men jag har faktiskt inte hört på länge nu att det skulle vara problem med kopparställdare på järnvägen i alla fall. Då försöker man väl förhindra det med, med olika system som larmar och så vidare. Och ersätta också med annat material än just koppar. After så att man försöker på olika sätt försvåra att man kan hur ta sig in på spårområdet och klippa av de här kopparledningarna, eller klottra och sabotera olika saker. Det var en väldigt stor brand tydligen här i Hästleholm faktiskt. Exakt vad som brann vet jag inte riktigt. men det har blivit eh, stora problem nu faktiskt med tågstopp och skador på kontaktledningar och så som måste bytas ut. Och det är en ordentlig brand där. Exakt vad som brann eh, har jag inte fattat riktigt om. Det var på själva spårområdet, eller om det var i närheten av järnvägen så har branden, eh, branden eh, elden spritt sig in på spårområdet där faktiskt då. Man såg att grupparna höll på där i, i uh, den här skyliften med uh, att byta ut uh, kontaktledningen helt enkelt där. Vilket orsakade att ta stopp tydligen. där. Jag berättar att att translation app. I've watched enough Dr. Phil shows to see so many scams. I asked her to get me a passport photo. She refused. She wouldn't let me run a background check. She wants this fairy tale so bad that she's willing to compromise everything, even her common sense. I seriously do hope Dr. Phil can help my aunt, but at this point, I feel like she is just lonely and very desperate for attention. Well, joining us now is Karen uh, via Polycom. And Karen, you said you've lost all compassion for her, but the truth is you want her to be safe. You don't want her to be taken advantage of any more than she already has, if you believe that she has been taken advantage of, right? There is no doubt that she's been taken advantage of. Everyone is so worried about her that they're sick. Well, we're going to talk about that and you know, you you said he spent a lot of money taking care of his workers some of whom were injured when there was a the ISIS ISIS bomb to mosque right. uh in Cairo um over the Easter, Good Friday, Good Friday time there, right? Right. And uh, did you read much about that? those bombings? No, I, I saw them in the newspaper, that they were in the newspaper, but I didn't read it. I, I did research uh, looking for attacks in Cairo at the time, and I searched the Egyptian newspaper, the world newspapers. I searched everywhere. And there were no attacks on any mosque in Cairo in or around Easter. Really? That no. didn't happen. You didn't read that in the newspaper because it didn't happen. I guess he told me he was in the newspaper. If there weren't any bombings, then there weren't any injuries, so there's nothing to pay off before he can come home. That's true, too. There were no bombings. Okay. Okay, well, let's just put that aside for a minute. Okay? Yes. Now he is an engineer because he, he said he's built bridges, he's built oil rigs, over there of course these big structures, people can be killed if they're not built properly so you have to have an engineering degree which he got from the University of Paris. Right. Well, we researched the University of Paris and I talked to them, it's no longer an institution. In May of 1968 it was reorganized into 13 different schools and it offers four different faculties medicine law theology and arts the conclusion is they do not offer an engineering degree they never have offered an engineering degree and he's never been a student at the university of paris <laughs> Ever. period okay look i've found someone who has heard of john crush before after the break <laughs> Sändningen presenteras av apotea.se med recepthantering och rådgivning. Guldbrev.se köper guld av privatpersoner. När man springer på hög höjd i bergen. Fortsätt höra av er om ni vill. 023777777. En lokal nyhetssammanfattning här i P4 Dalarna. Majoriteten backar om skolnedläggning i Hedemora. Hakors målades på grisar i Falun och Venguld i de norska skogarna igen. Men först så i Hedemora backar majoriteten när det gäller hoten om skolnedläggning. Skolan i Garpenberg, förskolan i Stjärnsund och barnomsorgen på obekväm tid. Nattugland som var hotad av nedläggning men alltså inte längre. Kristina Lundgren är Centerpartistiskt kommunalråd i Hedemora. Vi är överens om skolan och förskolans betydelse för landsbygden. Och vi kommer att jobba för att det här de ska det kunna behålla. Vi har också i majoriteten tog ett samverkansprogram i den här mandatperioden och där står det bland annat att alla beslut som ska tas ska fattas med hela kommunens bästa i åtanke och vi kan inte säga att det här förslagen till nedläggningar följer det. Och föräldern Per Västlund i Stjärnsund han är såklart glad över det här beskedet. Ja det var ett skönt besked jag tycker det var det kloka politiker som har tagit rätt beslut det. det. är en som expanderar och växer och för framtiden och det, det att fundamentet i allmänhet. För elden på Västlund i Sjönsund och vi ska också säga att när det gäller Garpenbergskolan så ger bildningsnämnden skolan en femårsperiod på sig för att nå upp till skolinspektionens rekommenderade elevantal på 60 elever. Till de norska skogarna så för efter två distanser har tova Alexandersson samlat på sig två VM-guld. helt blivit spraymålade med hakors, där upptäcktes igår morse. och Polisen har varit på plats och hållit för rör och tagit bilder där. Alva snis med lokala nyheter, halv fem. Vädret idag är mest mulet, som du kanske har märkt. Och lokala regnskurar har vi också haft. Det är samma visa under kvällen. Molnigt väder och lokalt nått regn också. Imorgon inledningsvis en del sol, men sen mulnare på västerifrån, följt av gissa vad? Regn. 13-18 grader i fjällen, lite lägre, 10-14 grader. Måttlig syd- eller sydostlig vind får vi också. Nu höja rop för Tove. Det är så glad att jag Hammer. Linda emailed me desperate to help Patsy before it is too late. And the reason is she's selling her house. It closes in two days. And she's afraid that he is going to get his hooks into her. He's going to get that money. He's going to get it over there. And then she is going to be left with nothing. So I, uh, my team, I'm telling you, I have the best team in television. And since we got your contact, they have been up 24 hours a day working around the clock to find out if this person is real or if it is not. I kid you not, I have had 10 people that have been burning the midnight oil 24 hours a day working on this. John Crush, this is not the first time that this name has popped up. Here's what we got from something called Pig Busters. And it's pigbusters.net, and that is a website that is designed to identify scammers. And here's what we've got. The email for him is JohnCrush001 at... And I've put asterisks there just to protect... I, yeah, I don't think he it. deserves it, but... nonetheless.com, Garden City, Cairo, Egypt, correct? Right. Okay. Now, this was not written to you. This was written to somebody else. Oh, okay. And... I just noticed Garden City, Egypt, my love. Honey, I promise to pay you back your money. Honey, the hotel manage have not released my passport. My love, honey, honey, my love. Over here, same address, honest and God-fearing man. Over here, same address. This is Friday, May 17th uh, of 2013. Much people appreciate love, but yet we have to go the extra mile to get this great status. Forgive my manners. My name is John, an engineer of international repute. I deal basically with oil platforms. Honey, same address. John, honey, my love. Honey, baby, oil <laughs> platforms. Same address. Different women time and time again there's a phone number that he's given you and the number is a subscriber of a free app it does not attach to a service provider or a physical address it's difficult to trace the online search shows that it is an app that is used by scammers i didn't know they had such a thing. Well, yeah, they do. And he's he's using one of them. Yeah. So you can't tell where it's I coming think from. Pretty much you've made your point. Well, there's a love letter that you read that was really moving to you. A doctor can save my life, a lawyer can defend my life, a soldier can give me a peaceful life, but only you can give me a meaningful life. I love you. So we did a search on that, and this is lifted out of... Well, I knew it was lifted from somewhere. Yeah, 69 yeah. unconventional ways to remind her how much she means to you. I It's think a, he's used all 69 of them. <laughs> <laughs> yeah. Next. Um... You know, you notice the broken English yeah. that's there? They don't fix it on purpose. I'll tell you why after the break. Patsy is learning some things about her fiancé in the last 20 minutes that she hasn't learned in the last eight months that they've been online dating we sent a crew to Cairo, Egypt, to help Patsy finally lay eyes on the love of her life. Egyptian television host Adham El-Khamuni has been trying to track him down from the minute we called him. Take a look. Dr. Ahmed Raghib Street, which is that street, uh, does not exist. He said he never saw this guy before. Never. He's been here his entire life, and he never saw this guy ever here. I've been to immigration, and I've been to the address which does not exist. There's no such thing as six Ahmed Raghib. Those people... Here next to me, assure me that this guy they never saw. There's no John Crush there. He's never checked in there, not the last 30 days, not ever. There's never been anybody by that name in Cairo. And he's made a really big point that he can't talk to you on the cell much because the reception is so bad in Garden City. And he certainly can't get on FaceTime with you. I'm right now FaceTiming. Uh, to Garden City to the gentleman that was just on that videotape. Adam, how are you? I'm fine. Greetings from Cairo, Egypt. It looks to me like you are just clear as a bell. Well, <laughs> you're exactly right, Dr. Phil. And you know what? I want to tell you something. Egyptians say your name Phil, not Phil. And what? you know what what Leo means in Arabic? Tell me. Um, no offense, but elephant. <laughs> <laughs> yeah. Well, uh, at him, I think we do have a bad connection here. Uh, but um, well, we... just just so you know, the man that says he can't talk to you and can't get on online with you to so you can see his face that that wonderful smile that you love so much i just dialed him up sitting right here this is live to cairo doesn't matter that it, that he only has a flip phone i have your phone right here you can text him and adham is is happy to go and film him call you right now so we'll know that it's him then you'll know he's real, won't you? Because this man right here has a camera and he'll go over there and he'll shoot him calling you. He's prepared to hand him this because I have purchased for him a ticket from Cairo to Houston. <laughs> and this is a copy of that ticket. He will not leave Egypt without that million-dollar paycheck. That's what he kept telling me. Yeah? Yeah. Well, it's a round trip ticket. He can go back and get it. There's something else we want to add to it. Adam, stand by. We have to take a break. Coming up, I have one more thing to show Patsy because I don't want there to be any doubt in any way. We'll be right back. Så så solen är fram framme lite grann här Man ser nästan lite andra. Den där blå den himlen där Ja det här sommaren var ingen bra Det var för kallt. Jag var med varma kläder här Varma tvingsbyxor och Vinterjackor och så Så det står SJ på där och... Det är en då dålig sommar Jag tar aldrig slutet Men jag fortsätter så det verkar inte bli något bättre än så här faktiskt, tyvärr. Nej, det verkar som lågtrycken biter sig fast. Men det gäller väl också. Och jag förstår hela Skandinavien och norra Europa kanske. va? Medan kanske södra Europa hade väldigt varmt istället. Så men... ja, ja det var i alla fall uppehåll idag. Ute i kyrkiet och säng och så. Kolla inte batteriladdan där borta men med en röd lampa som ska slå den sen Vi får ta de där filmerna under lördagen. för att det tar ju med flera timmar faktiskt att ladda de där batterierna som är laddbara <hör> till digitalkameran och sen kan man ju föra över de här två filmerna eh, Till eh, se datorn och datorn Men det är nog ingenting jag kan fixa Under, under, under freden här Så jag måste ladda batterierna Först, om var det Ja, vi hörde lite grann Ljudet från doktorfilter att den har där som måste komma åt hennes pengar och så skämmers det är ju ganska vanligt också alla har blivit fått lite vad kallas det, spam och så skreppost man får rensa bort så tur är det så fastnade här på A3s webmail som heter gamla allt tele så att, nu går man in på A3 som det heter där Jag vet, Gamla allte eller som det hette förr Kan man kolla webmailen Och så har det fastat en massa dynga En massa skrep eh, Damer med stora tuttar Och sånt, eh, Som man inte trycker på någon länk Utan man slänger i papperskorgen direkt He, They stole that picture off of the internet This man right here that you're looking at did nothing wrong. This man is not a scammer here. This man's a victim. We're showing the photo, so he knows these images are being used as part of a scam. So who is John Robert Crutch? What Patsy knows is that his date of birth was December 22nd and it would be 1947 because she says he's 69 years old. She thinks that he's born in the U.S. or France, that his dad died and moved to Paris with an uncle when he was 12. We did a U.S. background check. There are 21 people that came up named John Crush. There was one actually named John Robert Crush. However, he died in 1929. In Indiana, date of Earth, 1858. Not him. Yep. So we did a worldwide check. We checked the, around the globe. There were multiple results for John Crush, not from this century. John Robert Crush does not exist anywhere on planet Earth. In the United States, not in Europe, not in Germany, not in Russia, not in Africa, oh, yeah. not in Cairo... <laughs> The only John Robert Crush we found, we dug until we got his death certificate. And here it is, full name, John Robert Crush. Date of death, February 2nd, 1929. Date of birth, November 10 1858. Location, Indiana. We did our homework. This guy is a fiction, he does not exist. I'm worried That you're going to leave here and somehow, some way, these guys are good. And they're going to say, Well, you know, I've been under a death threat over here, so I've had to use a different name, and I didn't want to tell you in case they were intercepting our emails thing, my name is Rillians or something. <laughs> Don't want you to fall victim to this person. What i have to do to know that you believe me here i believe you 100 percent dr phil just what you sh the fact that there was no uh isis bombing the fact that there is no engineering department at the university of Paris. just it all just makes perfect sense that he is a fraud he is a hammer and let me tell you i take no pleasure i, I take no pleasure in telling you this. I would love for you to meet someone that you could bond with and share with and love. I just I'm I'm I'm glad that I'm talking to you when it's fifty-eight or sixty or seventy-five thousand dollars instead of two hundred fifty thousand dollars. I don't want you to lose all of your money and then say, hell, I've got to work till I drop dead just <laughs> to, just to keep a roof over my head. She's not meddling in your life She's trying to save your life here Ja, vi hörde lite grann av eh, Ett oktofill på fyra Det är ju text att det också är där som tur Men vi har ju kopplat in En eh, mono Signalkabel här Till den gamla mixen Ja Orlando reporter var Petra Deminsson Indien meddelade idag att man kommer att lätta på en del av restriktionerna i delstaten Jammu Kashmir. Ikväll ska telekommunikationerna på nytt börja fungera i huvudorten Srinagar, sägs det. Men samtidigt kommer rapporter om att oppositionella och journalister har gripits det senaste dygnet och protesterna på gatorna i Srinagar har fortsatt idag. Vi hör Sten Widmalm som är professor och Kashmir-expert. Det här är en jättefår balans för att under ytan så fokar det och det är många som vill protestera och komma ut på gatorna och göra sin röst hörd. Det är exakt hur mycket man ska våga lätta på trycket nu. Det är den stora frågan för den indiska regeringen och där trömas fram. Sheep. Det var för tolv dagar sedan som den indiske premiärministern Narendra Modi meddelade att Indien upphäver Duttonyam och Kashmirs autonomi. Sedan dess har internet och telefoner varit avstängda och det har ett ut. Jag tänkte att jag skulle kolla här på webbmejlen från A3. Det som hette Allt tele förut. Det finns bort under avdelningen Spam. Det är det som kommer er fram till jag vi kan mest kolla i mobilen här. i e posten Jag har eftersändningar också från flera sådana här gamla Sverige.nu-adresser där är ju mängder Ja, myggen är rolig också Studser på näsan och bitrar på kinterna Och bitrar genom Cykelhandskar och sådär Ja, man slipper dem in i alla fall 187 spammer I det här faktiskt äh, Diabetes Så är jag inte där då med för Det fick komma en massa också till någon som heter Reino Wallberg faktiskt. Jag, jag känner ingen alls som heter Reino Wallberg uppe i Ljusdal faktiskt. Hej Reino, då. och jag stå? Där var det diabetes, ja det har jag inte. Ner. Och här har jag fått 187 stycken spam. Man kan ju trycka på klerfolders och åker dygnan bort direkt. Och ibland står det på på engelska och ibland står det på svenska istället. Åh. Så ni har väl, precis som jag, någon gång fått spam och så, jag skrev jag poster, som ni kallar så. Det finns ju företag som ägnar timmar att rensa bort den här eländiga dyngen. Fuktiga damer som visar stora tuttar och så. Här står det på tyska här. Miljonär... i världen. Det är inga här. Nej, ja, jag trycker på clear folder så blir det här. Jag sitter och håller på sådana här. Så, du Nej, ja, jag skippar mikrofonhållare. Ettans mikrofon är lätt att hålla i faktiskt. Och det blir enklast tycker jag. att hålla i mikrofonen. Med. Ja, nu ska vi se vad de säger på. Fyra det är rätt säkert lyssna. Jag måste och hit idag så får jag vara ...och på repetit hemma hos att småbarn ska minst stå hemma hos mig flera gånger... Nu ska vi se det står Driftstrattor. Nu ska vi se på Trash. Och vi kunde höra att... ...det är inte nån förestående nedläggning av Gärpenbergs skola eller av förskolan i sjönsund. Och när det gäller sjönsund så har de ju redan förlorat sin skola faktiskt. Då. Det vore ju tragiskt om de också förlorade sin förskola också. Men den är kvar, ja. skolan är nedlagd. Det var därför som kommun fick upp och bygga ut äh, smedbeskolan eller Husby där. Det heter ju både Husby och Smedby på samma gång där. Och där var någon gubbe som hette Frisk i efternamn. Och på gymnasiet hade en gubbe för många år sedan. Som är död. Men svetslärare. Han hette Frisk i efternamn. Och han var ju sjuk igång där. Och då ringde på telefonen. Och var någon som sökte gubben. Och så sa jag att nej Frisk är sjuk. Jag. <laughs> ja, han hette ju Frisk och var svetslärare på Polhems gymnasiet Och sen bytte namn på Kungsholmen. Han hette Frisk en gubbe som sökte och då säger att fisket, det här han är sjuk. Det mycket mindre än Thomas Bodström. Men för att bildsätta detta då, Thomas Boström, så har det letats in ett litet D, så att det är vår kära exminister, Thomas Bodström som åtminstone står på bilden. Jag vet inte, jag tror inte att det är han som ska tolka, men han har många tränga... Kan pratida. det vara en pr det är många frågor men visande Pekup Karlsson vi vilka vi gör så att vi faktiskt kollar med Thomas Lodeström. Ja, ska du uppträda? Ja, vi kan trevliga småländska faktiskt. Det är ett skorrande. Och då har vi knullar in också. Vi lullar ändå när jag. Och här är vi Kramer. Man att like man. My hand is out. Oh, like people going to need more than a hand. They have to see a human face det sure oh, no, no. Ja, den amerikanska dyngen. Det finns ingenting att se på dundburken här. Hur man den trycker, det är bara elände högst. Gubben som inte hjälp och hörselkåp att få sig. Och där var det en gubbe som hade hjälp på huvudet också. Nu inte att se. väl, men det är snygga brudar också där. Man skulle säga. Ja, men. Oj, är att det blir. Ja, Okay, so basically let me tell you. Malika's dating this guy who's a football player. Malika met him with Katisha. She mm -hmm. has only hung out with him in person for five days. Yeah. Okay. And she's tell, you know Malika is. She falls in love like that immediately. Okay, talk While I'm sitting here okay. he say, though? We're just saying the fact like, And so, whatever So, he's like, I don't know if I'm coming on Friday anymore Because I have a meeting with my financial advisor And I'm like, thinking you and I If we had a meeting with Lester And if you were to see yeah. yeah, And he said, I'm working on trying to move it to tomorrow No, no, tomorrow. but it's not even working it's, My point is, you it's just, so Oh, Yeah, it's tjusiga damen, you can see With texts there It's a bit difficult to read on the lips Men som sagt var det ju synd här att lågtrycken har, ska vi säga, en i fast faktiskt här. Över oss och så. Det verkar inte bli någon förändring hur dagligt faktiskt. Det blir bara pissfeder dag ut och dag in i evigheter här. Och sen kommer vintern också faktiskt. blir Ja... Man kan ju inte säga att det är någon fart i byarna precis. Man ser ju inga människor och så. Men det gick i Läggarbacken och så kom en katt som kommer ut där. Och sen på granngården var det en katt som såg nästan ut en kopia. Äh, ja... Så att det, det finns ingen människor som kan bli glad och sånt här. Som bara pågår Dag ut och dag in Dag ut och dag in Jag ser en länk också här Socialdemokrat Nominerade Hitler Till Nobels eh, fredspris Petterssons plock ja. ja det är välkänt det faktiskt Men jag tror han drog, drog tillbaka det där Vart till slut faktiskt ...om jag minns rätt. Men... Eh, För början så hade han ju faktiskt lagt en motion... ...om att eh, Adolf ja, inte borde få... ...och oh, han som alltså socialdemokrat... ...och söker man på... ...socialdemokratins mörka historia... ...så finns det olika adresser här faktiskt... man ser Bondeförbundets grundprogram som sen blev med Centerpartiet och Socialdemokraternas nazistiska förflutna här och Artur Engberg Socialistiska partiets arkiv rasbiologi rasbiologin i Sverige här i mitt Sverige mm, ja. och Vi har ju tagit upp detta. Ja, det var passagen där. Jag vet inte om passagen finns kvar faktiskt. Här. Det fanns något som hette så förut: passagen.se och en debattavdelning nu. Vi kan se på den här långa Waddell om vi kommer fram till den adressen här. Passagen tömt S står det här Nu ska se om den adressen finns kvar idag Det kanske inte är Nej ah, Vi har tydligen blivit ner kasino där Passagen är en plattform där du som konsument hittar information och tips kring planet för svenska spelare. Vi startade redan 1995. Ja, Passagen var någonting helt annat från början. Eh, faktiskt, det var någonting som hade debattsidor eh, och så vidare. Men det var ju gamla adresser det jag. Ja, det blir ju så när man har sparat på gamla eh, bokmärkron här faktiskt. så sparar man ju på en väldig massa gamla bokmärken här här har vi ju då ja den där kan man ta bort ja fruntasarsos Socialdemokraternas mörka historia om ja. tvångsrealiseringar och Rob Block, Bruna Rötter hos Socialdemokraterna Ibland också. Äh, igenom Och nämna lite grann. Det finns mycket. Ester gjorde en speciell film också där i sam, samtiden. Gjorde jag en dokumentär om just Socialdemokraternas mörka historia. Så det kan vi gärna åt igen, Men det är ju väldigt omfattande, massa, så Så vi kan ju bara ta upp lite grann och Och här kommer jag väl in. Den Nora för Yous webblogg uh, står uh, okay. så Jag tror inte att den här är uppdaterad faktiskt, men när det gäller ju historia så finns det väldigt omfattande material som inte återges av Media faktiskt, så man tar inte upp det faktiskt där Ja, just där kommer det fram. Då. Upprätta statens institut för rasbiologi. Hur stämmer det? Ja, det är gamla bloggar som inte. Det är en del av vårt Faktiskt. Vi ska se nationell yttrandefrihet. Men det finns mycket att ta upp. Och vi har även uh, satt ut den där dokumentären från samtiden också. Som ett beträffi om jordens fråga. Det ligger ju egentligen på YouTube. Ja, nationell yttrandefrihet finns inte kvar längre där. Den är borta. Men så att den länken kan man ta bort den högt istället. Vi kan se här stentutt Bruna SE. Bruna hos Socialdemokrater och Det är Jag tycker det funkar bra att hålla i mikrofon. Det är ganska lätt. Istället för att ha mikrofonhållare och så där. Men det finns en hel del sidor och så. Bloggar som inte har uppdaterats faktiskt på internet som ligger kvar än idag. Och det här ligger ju ganska långt tillbaka i tiden också. När det gäller socialdemokraternas mörka historier där. Det ligger ju många år tillbaka i tiden men... Börja gå tillbaka också i Dina. historia Och det här ligger också kvar på Rob Stens blogg Med g Jag man skulle skriva 2 g på bloggen Rob.blogspot.com Är korrekt Runa Rötter hos socialdemokrater och borgare Jag kan göra en länk också sen på den här inbäddade chatten och så vidare sen. Och äh, äh, Även äh, En länk sen från äh, dalakanalen Jag kan ju ta bort lite uh, Diskant kanske här va Eller ska jag ha lite Lite vass uh, Diskant uh. Uh. Jag tror jag först Ska börja med att Kopiera den här Adressen Till den här Men jag tycker Salström, jag ska göra länkar på dalakanalen.vmdode.se Eller avdelningen länkar där. Jag får ju sköta allt själv här. Och... Eh... Som jag, jag pratar... Kalle. Men du har säkert träffat Kalle och Johan i andra sammanhang också. Men vad tycker det funkar så bra? Ja, nej, men Kalle har jag träffat tidigare. Johan har jag aldrig träffat faktiskt. Så jag var ju lite skeptisk den första gången. Men det tog väl en halv timme, sen hade vi bildat ett var, Det var fantastiskt roligt. Och vi, jag och Johan klickar jättebra ihop. Och Kalle vet ju också förutom att jag diggar. Så det var när Johan bara hitta om det. När vi hade gjort den här låten, ska vi släppa den? Hur ska vi vilja en band? Och då var ju min första tanke, ja! Men jag, var, så jag höll så lite på halsen Och jag i säkert fem minuter innan jag sa, ja! Så, så det känns i är verkligen helt rätt Och jag har kört solo-karriär i tio år Och saknat det här bandet och kunna liksom dela framgångar och motgångar det är många absendenser när man spelar musik Ibland när det går det dumt, ibland det jättebra Att liksom. få dela det med, band, med de här två ska bli vet du vad det är rim på? Alltså det är ju skillnad på att vara ensam och kuska runt och nu ska man samsas kanske i en turnébuss eller kanske i en loge eller bara komma överens flera viljer. Har du tänkt på det verkligen? Ja, vi har gjort upp vem som bestämmer och det är jag. Ja. Så det är nej då. Nej, men man får vi är så pass gamla nu, man får säga så. så vi har ju vi har gått igenom många grejer i våra karriärer och liv sådär. Så, där. så det, alla är nog ganska avslappnade inför det här. Så det, det, det kommer bara bli en, en fröjd och och spela och få surra lite i turnébussarna och förbereda konserterna. Ja, jag längtar dit. Johan, du var inne lite på det här, men det finns planer eller kanske en, en, en skiva? In the making måste jag säga. Vi strular runt lite i olika sounder för att vi vill ju samtidigt förvalta och ge de fans som både Stick och Kalle har Någonting nytt, men ändå liksom få kvar det här genuina. Det man gillar med Maria så det man gillar med sticker på. Jag som sagt, jag var en del, fast kanske bakom trötet. Uh, <laughs> Precis, bakom fötet sitter jag. Jag fiskar väldigt mycket så det, jag tar, tar gärna det, tar gärna den. Jag skriver ju mest popmusik i van, till, till, till, till yrkesmässigt. Och att låna element från andra grejer och sådana grejer, det, var, det, är ju, det, det, det är utmanande. Men också roligt när man får till det. Och kan bli väldigt ostigt om man inte får till det. Så att det, det är roligt. Kan det bli alltså både fjoler och kanske en rap från Kalle uh, Där satte du finger på, på den där berömda gränsen. Då. <laughs> det som är kul med Kalle Moreus. Och som är en, en, en, en ingrediens som han bidrar med Det är det här totala oh, Det finns inga gränser Han spelar allt Och han är nyfiken på allt Och han älskar musik och Det tror jag vi har gemensamt allihopa Samtidigt som att jag tycker det är skitroligt Att jobba med Stickos röst För att det, han har det här som vi producenter letar efter Det här När man drar på trycker på play Så hör man vem det är det skulle kunna Kalle sjunger, att det går inte att ta miste, det kommer att låta stiko Moreus direkt, förhoppningsvis. Tack för att jag fick komma hit idag. Tack, tack, tack. Jon Moreus alltså och Stig och Per Larsson som tillsammans med Kalle Moreus bildat band. Reporter var Lina Hård. Här kommer Robin. Värnerörn hade ju honom. Jag har en bild från Katarina Rial någonstans och där kan man se mig. Jag har ju publicerat den bilden också. Med Värnerörn. Så där där det var. var ju speciell där är Jag hamnade ute i slutet av KTS. Det hade tydligen varit. För att förstås när du har förbund och sånt. Ja, den här blocken är nedlagd. Jag har lagt den här robsten.logspot.com. Han hade flyttat till det invandrade täta område där. Och fick problem och så. Jag vet inte om det var några förord till Stockholm, här, kanske. Oj. Och så har vi en dissident stenkvist här. Jag tror att han är. Sverige och Kroatia. Ja. I Stockholm är Robert Steenkvis. Att kommunal kommunalpolitiker för det. Jag ber sig det var kanske. Ja, den verkar vara aktiv. Stenkvist.wordpress.com. Jag ska göra en länk från huvudmenyn på den här bloggen. var det mycket. Det känns. Hi Jag är ge Det kanske att han är valt för som sagt var SD och det är Huddinge kommun kanske, eller? han är i alla fall kommunalpolitiker tror jag här robbsten där. Den är ju nedlagd 2014 där säger jag. Men det ligger kvar som ett arkiv. Nu ska vi se. Nu ska jag ta till lite grann. Direkt sändning går in. mobilkanal kanal måste lyssna på. Vilket vi gjorde igår. Det blir lite olika det där. Ja, ni får hålla koll på de här chattarna som är inbäddade. det blir. För det blir lite olika. Och testa lite olika tekniska varianter. Jag ser det med den där flugan också. Jag tog ju koll på lite flugor i, i köket och så vidare idag. Just nu kan jag inte se någon fluga som åker fram och tillbaka och flyttar på sig och så hela tiden. Här. Det är lite irriterande för ögonen där. En enviss ut i flugan som... Men kanske jag tog ju koll på idag. Jag tog ju koll på några flugor i köket där med jag ansvatt. I alla fall inga myggor som anfaller då. Och suger blod då, och, och så här. I eh, studion, så får man ju vara tacksam för det faktiskt. Eftersom de är väldigt aggressiva ute där faktiskt, då på näsan och bita den i khinderna, och, och ska bita, så så. Ja, eh. Stelkvist, högt eh, i Bordpreston, kom den är ju. Den är ju aktiv och jag tror att lokalpolitiker förresten i Stockholm där är någon kommun som driver den Stenqvist med K WordPress.com Den är aktiv Ganska så färsk uppdatering Sen Jag får en bild också för honom Han finns väl också på Twitter tror jag Enligt på Twitter så är det då uppgifter i New York Times om hur Sverige är i fokus för en global högerextrem informationskampan om hur alternativ medier får stöd från olika internationella nätverk för att sprida en eh, och falsk bild av Sverige 12 augusti, Annie eh, denna fredag kossa den trivare eh, ja, stick och blind kan man säga till den fula kossan och den här Stenqvist skriver exempelvis att Annie Löv har genom sitt Twitter-konto här låt oss förstå att nationalistiska partier tillsammans med olika nätverk som försöker förstöra Sverige. Och eh, Stenqvist fortsätter att på Stenqvist www.wordpress.com Allt tal om gängkriminalitet Bilbränder Våldtäkter Och andra brott I vårt land Är ett sätt För inhemska förredare Och utländska ondsinta organisationer Att baktala Sverige Löv andra menar själva verket alltså företeelser, företeelser marginella och invandringen till Sverige har i stort fungerat bra. Ja, texten är också att det är givet att om bilden av invandringens att om, om bilden av invandringen det står invandringens med S. Men det ska egentligen stå så här. Givet att om, om bilden av invandringen misslyckas... Jag ber att säga så om i förlängningen partier som förespråkar massiv invandring... ...att förlora väljare på detta... ha ja, det varit S för mycket i ett år. Men det är klart att man visar upp att Sverige har stora problem: gäng, kriminalitet, bilbränder, brott och att invandringen har misslyckats och partier som förespråkar massiv invandring förlorar väljare på detta. Här visar upp en bild som föreställer uppbrända bilar i ett garage. Där. ...förstört i garaget. Det har brunnit Det står... ...några dagar senare brand det ett par kilometer bort. Nästa bild under. Gör något åt problemen. Han och sluta sprid. Ders information... Den utgången ska påverkas. Operation som alla kan se mitt framför ögonen är massinvandringen och kulturen Och där bilden föreställer ju bilparkering med tre uppbrända bilar. Han har väl också en... då vad jag förstår som heter Robert Stenkvist ska vi gå dit det var hans blogg som heter stenkvist. ja det var Twitter ja ja ja snäst Robert Stenkvist han är väl han är väl kommunalpolitiker för SD kommunen i Stockholm. Jag får hålla i mikrofonen istället för det. mikrofonhållare faktiskt. Jag får göra sådana saker. Om de inte har den på mikrofonstativ så får man hålla i mikrofonen. Ja, det gick ju fram till Twitter där. De flesta, de flesta kan ju inte heta någonting på Twitter Utan hittar ju på nåt namn där Nej, jag hade fel Han är riksdagsledamot för SD Men jag för att han var tidigare kommunalpolitiker. För SD, någon söderförort i Stockholm. Kanske Huddinge eller så. Och senare har han blivit riksdagsledamot för SD. Men för börja, han börjar väl med som kommunalpolitiker lokalpolitiker för SD. för att om jag minns rätt så var väl han invald från en kommun i Stockholm där söder för ort från början alltså han har sedan blivit invald i I riksdagen för SD Han har en blogg på Wordpress Och är på Twitter här Svensk man gripen efter Köpenhamn Det var inga svenska män De utländska bägge Det finns någon som heter David Bas också Med två A Jag vet inte var den människan kommer ifrån han är alltså bas med 2A. Och som är av IoT SD vad det? låter ju konstigt att heta så. Bas med 2A. Men det kan man till en helt faktiskt Stenqvist Ja, stenqvist.wordpress.com Han stavar Stenqvist inte med Q utan med K Stenqvist .wordpress.com Det finns ju väldigt många bloggar där man skulle söka och så Och Danmark vill stärka gränsen mot Sverige Jag tror att jag gör en sökning här faktiskt på Bloggar. Ska jag säga. För det finns ju så mycket på nätet. Man får liksom söka sig fram och så. Ja, det ska vara på svenska, såklart. Där får hålla i mikrofonen i fortsättning här. Det verkar enklast. Jaha, här är vi någonting som heter blogg, bloggportalen. .se Vi ska se här. Gratis blogg på blogg och äh, nu. ska vi se vad den här äh, bloggportalen äh, tog vägen. Jag får nog pilla mig lite neråt där. Så. Med lilla tuben. Ja, tuben topp. Äh, Slikkebot. Nu ska vi se Blogg. Äh, portalen här. Tugt Jag jag går in på bloggportalen först där. Direkt så ser jag. Jag en länk till den. Det att från Dala. Punkt. Det är, det är Ni lyssnar till Sverige i kanalen. Med sändningstillstånd och ansvarig givare är Gunnar Andersson. I Långsötan här. Klockan är nu 5.16 i augusti. 2019 och direkt sändning från studen här. över det datorn. Vemdodet av är SE och snedsäck Lankar utan prickarna där Och jag skippar det här med mikrofonhållare och så Utan jag får hålla i mikrofonen När jag pratar i stötter. Men det går ju bra Faktiskt för ettans mikrofon är lätt och fin På elvan ser jag Carl med solas Ögon inomhus inom soffa där Och några ljusiga damer också i wasn't there for this family. I just feel like you love that you're able to hold this over me. And that's, like, your control factor. And I feel like you think you can go out and do whatever you want and purposely try to hurt me and still get invited to everything. What does that mean, though, at the end of the day? What do you think that really means? That means I hate you, or does that mean that I actually love you and I do things <laughs> out of But that that that that's, that's not a way to show your no. love. When someone's trying to f*** with me, I'm not into having them at my sister's party. I don't think I do the right thing. I know that. But well, for some Åh, ja, Stenqvist han var väl kommunalpolitiker som sagt tidigare i Stockholm där han förr åt i söder, och kanske Huddinge där. Förresten, men han har ju tydligen Blivit med som gick så sleten mot senare. Det uh, ska jag se. Och sen har ju då bloggportalen.se i olika avdelningar sen. När man får komma vidare, som sagt, va. Komma vidare från bloggportalen.se. Ja, så oläser man inom svårt, tycker jag. Det är svårt att se kan är ganska mörka solglasögon och bas inomhus det. det finns ju så mycket på nätet då. Bloggar och mej då. Mycket finns det. Det gäller bara att hitta det faktiskt. Nu ska vi se här... Jag kommer in på den här bloggportalen igen Solda ögonen in och hus där på Elva nu. Är det konstigt, jag vet inte om det är kommersiellt mycket. En kvarts med solda ögon på sig in. Hus där var vanligt ut. Det behöver man inte ta in nu precis utan ute kanske. Ja, på Elva är det hemlösa att hade ingen bostad faktiskt att USA har i sina fattiga vi ska ju se här, här finns ju en mängd Det är 150 000 ja bloggportalen har 150 950 registrerade bloggar Sex, skvaller och dejting och föräldraskap och mat och dryck. Livs- och skåning och djur och redor och musik. Sport och fritid och vardagsbeträttelser och så. Om ditten och datten. undrar ni någon som har så här röstinspelningar som jag. När jag pratar i röst eller i vandringsturen där i mobilen. Vet. Vilket alla kan göra som man en smart mobil för en inbyggd mikrofon och, och röstinspelning och så. Så det är mer än 150 000 faktiskt bloggar här på blogportalen för att det är så jag sökte och det. Skivlistat och som heter. Skivlistat och det här historia. Lesa folk snackar ofta Sveriges gator, bussar och torg. Eh. Det är rätt. inte in sitta också där faktiskt. Ja, med bruna ögon så nu med det blondin, ja. <går> jo, det är ju som blondin, tycker jag. Och här var det reklam för ljudbok.se. där kan man lyssna gratis också, upp till 42 dagar faktiskt med hörlurar där. Ja. Kanske trådlöst och så jag. Jaha. Ja, det är ju reklamfinansierat ofta för där med reklam och så. Vad ska man lyssna så är det ofta små reklamsnutter som dyker upp och så. Så att eh, man kommer aldrig undan. Utan det är ju lika i apparna här så är det små reklamgrejer som dyker upp och så. Ja. Eller det det stora fönster som, som spelas upp. Och eh, när det gäller då. Eh, bloggportalen.se här. Och. Om vi skulle gå in just på politik och samhälle. så är det faktiskt över 12 000. Det är 12 000, 85 stycken. Jag bloggar faktiskt där. Det är ganska mycket faktiskt. Det blir svårt att välja faktiskt. Man får se om man trycker på eh, politik och samhälle. Och i fortsättningen ska jag hålla i mikrofonen. Det får bli det enklaste att hålla i mikrofonen. och eh, Avdelningen eh, och samhälle här är också indelat va? I allmänt och övrigt, och sen är det politiker. Sen är det utrikespolitik, parti, oberoende myndigheter, politiska projekt, EU. Allmänt vänster, journalister har vi. Allmänt höger USA, socialdemokrater, tankesmedier. Juridik och Kriminalvård, Moderaterna, Ungdomsbund, Vänsterpartiet, här har vi Ofi, eh, Junilistan. Eh, vad såg det? Valet 2006, ja det var. Ja, valet 2006, det var länge, länge sedan, högernäst. se här. Här har vi de mest, mest de mest länkade bloggarna. I att in eh, politik och samhälle som sagt var på eh, bloggportalen.se eh, Var jag? wordpress.com är ett av det här. Nummer två är Pettersson gör skillnad eh, det hette heter Toklandet, Sverige Där de så det goda samhället Det finns ju väldigt mycket faktiskt I de här avdelningarna Som rör sig kring politik Och liknande där vi titta på den här så är mest i samma område här. Alla går på förhandlingar och kontrollerar. Du har Det inte ens att du är orolig, så du vet vad som Burgundy. Du har för dig dagar. Jag att du var i hans Det var det är mest länkade blogg att det går in uh, uh, En titt på fosterlandet och den styrande elit med kritiska ögon äh, var jag er. dot wordpress. gör skillnad och så. Så att de får göra sökningar rent allmänt och så. Här är någon som heter jönnepiper.blogg med G och sådana. Vi ska ta den här länken som är nummer ett där. Ska vi se om vi kommer fram till den. På tolvande var amerikansk. Här man får trycka till vänster där, okej. Seventeen. Your what? How old are you? Sixteen. Why is this funny, man? Mm -hmm. He almost got shot. I like guess he's trying shot. to dump the gun. It's real That's good. Thanks, brother. W. No matter the way the way they're eating on that two. What is The panda is in the pail. slutligen in på den bloggen här som var mest länkad, eller så. Jag kan jag se vad den heter lite. här. Jag ska också länka till den här högande. Den heter ju varjager.wordpress.com Så jag ska ta och eller bloggen också, har ni tips och så du kan in på snabelasverige.nu om ni har egna hemsidor och bloggar eller tips om andra bloggar eller kanske önska musik eller så så kan du höra av er eller lämna någon syn på hälsning och så på info snabelasverige.nu You gotta be for somebody? somebody beepin' with you? We just had a, a on the road and have anything to do with you. Nothing. Mm -hmm. So what, you just tried to walk around like a, like a thug? What? I don't get it, man. I don't get why you need that. Is it funny? Why you, why you laugh need twice. yours? Why huh? you need yours? I don't need mine. You don't need to come and get respect, man. I never said I did, bro. I'm sorry. Y'all make another What? Are you your mom? Yeah. Oh, okay. When we pulled up, he got taken to the ground and got a gun in his waistband. He's going to jail for CCW right now, mm -hmm. which is carrying a concealed weapon. Maybe this is a good thing that he's getting Yeah, hurt. I want he's in the jail, yeah. You want him to go? Oh, yes. Okay. Yes. Well, we're going to do that for you. Hey, I got somebody screaming out here. Somebody just been shot. Here at the hotel, having a dispute with a customer. We'll uh, see what's going on when we get here. Hey, I got somebody screaming out here. Somebody just been shot. Stand by. Go ahead and roll another unit so I'll figure out what's going on. Race, do you Yeah, that went. you're 26 Who shot him? Every time we know that he got in the car with your homie. Hey, hey, hey, hey! He's Get Lay down there. Lay down, down there. there. Right Get your hands back. <laughs> Listen, man. <laughs> <laughs> Who shot you? Listen. I don't know. Who shot you? I don't know. Man. I, don't hey, do hey. Hey. Do I don't got nothing to do with it. I didn't have nothing to do with it, man. Hey, On. Dreaders Dreaders go on come on. We're sitting on the stretcher. Grab <laughs> him in down, down in here. Grab him down in here. Grab him down. We way. got him backwards, okay. guys. We got yeah, him I'm backwards. With I can't his legs. Leg. Turn him around that way. Turn him around that way. I'm I'm breathe, Jess. Take your time and breathe. Just it, breathe. Come on, come on. No, you didn't do nothing, Jess. Back off. Caramel. Back up. Caramel. Told y'all he got shot, but y'all said y'all saw him in Johan's car. When he got in the car, he was telling me he was getting a car with him. But I didn't get in the car with him. So Leopold had got in car with him. Uh -huh. Once he got in the car with him, that was it. He was the last person who was with him. Where did the car? You saw the it. Where did the Montana, car go? The okay, no. Where did it go? Where you said go? you seen him get in the car. Where did it go? Where did he get shot? He get shot? Was he in the parking lot? And he no, he got in the car with him. And they rolled off. They and rolled. they rolled off where? Down towards yeah. Cleveland oh, or on yeah. towards the back down side? Here. They never they left the parking lot. Oh, back by the palace. Yeah. All right. One of the other vehicles located, uh, the suspect from the shooting. The detectives coming on scene. We're going to interview the, uh, suspect and search the car, to see if we can find the weapon. 308, we're out with, uh, 221. Jumping all his girls. Around, jumping on, running, kicking the gate. He kicked the gate up on her. We he pulled up, you know what I'm saying. He, he was kicking the gate. And at that being the girl, he ran inside the gate and swung again. Hit this other dude. And the dude, like wait a minute, man, you ain't gonna be hitting me like this. So you know they almost got to it. So he behind the gate, so he ran again and wouldn't let him get out the gate. So the, you know what I'm saying he all he all that in the field. He ran, tried to jump over the gate, got hung up on the gate, and he the like, toting on the gate. Don't find got over and got at the girl again. Everybody in the apartment seen it. Oh, that he wasn't shot. He just got cut. No, shot sir. In the he gate. was he was cut on the fence up there in B Lacoy. Okay. He was up there beating them girls. He walked out to the gate to try to try to slow slow the man down too. Johan is saying that uh, the victim cut himself while he was trying to jump over the fence. and punctured himself on the arm. So I'm just gonna go back down to Brady. And you know. Ja, jag hittar en länk här också till en blogg som heter Jenny Piper blogg ska det vara. Politik, nyheter och samhällsdebatt landat med personliga krönikor koppa tv-ljudet till datahög intressant blogg tycker jag med Jenny Piper .blogg och här ser man bara lite grann av texten av artiklarna man får ju trycka på fortsätt läsa för att se resten här Marokko står Besöker hellre publika poler än sträder. då kvinnor i badkläder anses vara lösaktiga faktiskt. känsligt faktiskt med att kvinnor i de där muslimska länderna överhuvudtaget ska visa någonting av sin hu huvud faktiskt. Det ska ju vara täckt och så så att det blir så det med badplatser och så. Och här är det tydligen en eh, eh, kommunalrådet i Eskilstuna här. Jimmy Jansson socialdemokrat står att i varje parti finns det en del vettiga människor så även i Socialdemokraterna det gäller alltså Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson som exempel inför tillståndsplikt för Tigri i sin kommun och nu tar bladet från munnen genom att ifrågasätta Sveriges migrationspolitik och sen får man trycka på Fortsätt resa för att se resten av den Artikel faktiskt då ska vi kanske göra det ja. Med min lilla högertunnel Så tryckte jag till på JennyPiper.blog uh, Eller om det ska vara JennyPiper kanske Det står i alla fall så JennyPiper.blog Jag vet inte den uh, Damens uh, bakgrund och så riktigt men jag tycker att det var intressant. Uh, men kom en allra ordväskelstumnassan, så ska jag klara som i huvu. I antalet som kommer in här, det blir för mycket och för stora problem. Man måste diskutera in här. Så det här verkar vara en intressant. där. Jag får ju skötta bloggar och så själva Och Det är själva direktställningen också. Och den bästa lösningen är väl kanske att jag håller i mobilen. Eller, ja, jag är trött. I mikrofonen men jag. Jag håller inte i mobilen men jag får väl hålla i mikrofonen i fortsättningen faktiskt. Det tror jag blir lätt. Alltså. Men så det är jag att mikrofonen är så rätt också här. Där får vi helt enkelt hålla i den rackan Och det är inget trevligt vederdäck tycker jag det är eviga lågtryck och kallt och blött Och fuktigt och rått och kallt Blött och otrevligt ute Och ingen sol och grå Och även om uppehåller Var ute där idag pappla i mobilen. Och vandringsturen Jag ska ta av den här artikeln också på på ställen här på att Fast det jag, jag måste börja med framåt till tangentbordet här så nu kan jag inte. När jag pratar i mikrofon på samma gång ni. se man köper sånt. Jag har ju två bloggar här på blogger. Jag tänkte återge den här artikeln från Jenny Piper. Eller om det står jenniepeiper.blogg till att öka trafiken och dela våra adresser på sociala medier och via e-post sms vi kan dela och sprida ut våra adresser som sverjekanalen .com och även dalakanalen .webnode.se Sverige kanalen.com och Dala Ja, det här var väl en. Tycker jag, ganska bra. Artikel här, Jenny Piper, eller Jenny Piper kanske. blogg om detta kommunalråd. Jag ska se vad det är för en dam, det här, som heter så. Som heter Piper i efternamn. Vi kan se vad det kan göra så att de heter så. Kanske är utländsk Hon heter Peter mm, Hon hade Hon hade varit medlem i Sverigedemokraterna Cirka ett år men gick ur Hon var medlem i medborgarens samling i två veckor sedan och har tidigare varit en moderat väljare. Vi se. Här kommer att upp en bild på. Ja, jag trycker med tummen, men jag ser bara halva där. Jag ser inte ögonen. Det skulle komma upp en bild på. kvinna som väl är vit. Piper låter lite konstigt nu. Ja, vad menar med SD ett år och så? Ja. Hon är bäst, det bästa är väl kanske att vara politisk obunden där. för 12 vad heter Olsen efternamn och no. Kanske heter så, Piper Jenny Piper Oj då Hon har haft 528 000 528 000 354 besök Sedan 2018 08-03 Så att hon har ju 528 353 besök, och det tycker det är väldigt mycket faktiskt Det kan ju vara många samma personer också, men det är ju väldigt många besök faktiskt. Och den här bloggen startade i maj 2018, säger jag. Piper, sådär uh. uh. uh. Fyra barns mor Då står det, kontakta oss Då vi oss Sen har jag varit uppe längre så så att jag kan inte hålla på så länge faktiskt Jag måste ha nattvil så beklagar det men Jag har varit uppe sen äh... Ja, det och så Det var ju förr i tidigt sent och så nu vet jag. jag läppar också på Nät och nät reklamer där och sen... Tjock och fet typen Och kaps på huvudet där så Osvensk ut. Snart över inga vita svenska kvar i tv reklamen men det är bara utlänningar som avlöste varandra. Och så var faktiskt. Det är förskräckligt tycker jag. Men, det där var en intressant vlogga. Ja. Piper Ja det var intressant Ja det kan man nog heta i efterland Fullt möjligt Att heta så Som Janne Piper Och tv reklamer upprepas ju vansinne där <tryck> Samma Ja, byter man kanal så kommer samma reklam direkt. Som man har sett på den förra kanalen. Jag har sett det upprepas ju till fullkomligt vansinne. Ja, man har ju bytt kanal för. Klippas i elandet utan så byter man kanal Så kommer samma reklam direkt Ja det är inte klokt Ja det är för säkert tjatet faktiskt då. Byter man kanal så kommer samma reklam direkt Man kanal så kommer det samma reklam äh, <laughs> som var på den förra kanalen. Upprepas det, det är vansinne. Eller vansinne. Men så att det är ju väldigt tio till. Och så säger jag, men det är väl lika tio som. Många amerikanska stationer har ju förskräckt tjatig reklam från myndigheter och sådär. Hjärtat är en färg, då. Allt möjligt tjatigt. Och så, med myndigheter och sådär. Ja, tog jag tog i koll på lite flugor idag i köket Jag kan inte se någon fluga som åker fram och tillbaka Så förhoppningsvis var det den som var i köket De har ju plågat mig i flera dagar här Och åkt fram och tillbaka i till studion här Men jag lyckas sig döda Och krossa ett antal flugor här i köket idag Och så är det kanske var någon av dem Lugorna som tidigare och omkring som en galning här fram och tillbaks Och hoppat mellan borden och skärmar och så Och till handfall över huvudet där Ja den verkar ju vara avbliden Och död Och det var ju positivt i så fall faktiskt Eller, aha, nu är jag har nja så trött så. Jag snackar en att med oss här. Men jag får nog hålla i eh, mikrofonen faktiskt, det blir nog bäst Med ena handen. Här. För där man hade sett förut. Det är en lustig gubben faktiskt då På Youtube finns ju hela filmer upplagda Eller klipp och så med den Han har ju sett några år faktiskt Jag börjar riktigt trött här och så svamlar en massa dynga. Så jag kanske inte uppfattar som seriöst, men vi ska väl återgå, återgå till den vanliga slingan och så tackar vi för ikväll. take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off into and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who's does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game's mine. Radio Laddhöger Jag som är Ulden Och vår podcast finns faktiskt fortfarande Tror du eller ej Det har varit ett väldigt långt uppehåll nu Jag skyller allting naturligtvis på Andersson Som är en jävla luffare Ibland ja, men det, du, du, du förstår inte att det här är ju Jag hade ju tänkt ut det här Redan från början Det här var ett, ett socialt experiment från min sida Alltihopa du... gör göra folk besvikna och förbannade På det som ah, nej alltså för det var ju du som lovade i, eller så sa i slutet på förra avsnittet att vi hörs om en vecka ja ah.